Penolakan terhadap hadis ijma ulama Al Imam Ibn Hazm di kitabnya Al Ihkam fi Usulil Ahkam menjelaskan kufurnya orang yang mengingkari kehujjahan hadis secara mutlak enggak mau pakai hadis cukup pakai Quran bahkan ini pakai Injil bukan pakai Quran <tuh>. Memakai izin tapi bukan memakai Qur'an. Kalau dulu ada madhab Qur'aniyud. Mereka menamakan diri mereka Qur'aniyud. Orang-orang yang hanya berpegang dengan Qur'an saja. Ini... Injilnya, orang-orang yang berpegang dengan Injil. Ustaz bagaimanakah hadis menarik seseorang dalam sap ke belakang, derajatnya, lalu orang masuk sholat munfarid, sholat di belakangnya secara berjamaah, susunan kata-katanya semraut ini. Ustaz, bagaimana terajat hadis tentang seseorang yang menjadi masbuk dan sab telah penuh sab pertama, lalu dia jadi sab kedua, lalu dia tarik orang sah apa tidak? Jawabannya tidak ada satupun yang sah berkisar di antara lemah dan sangat lemah. Kalau begitu berarti tidak ada hukum Hukumnya kembali pada hukum asal Yaitu membuat sab kedua Walaupun hanya sendirian Di belakang imam Ini jawaban ringkas Mohon dijelaskan hadis itu disebut mutawatir minimal harus direwetkan oleh beberapa orang sahabat Ini pembicaraan ulumul hadis Ya, <tuh ungu> Ustaz tolong sebutkan urutan derajat hadis dan mana yang bisa dijadikan dasar keyakinan ibadah apa yang dimaksud oleh penanya? Hadis Sahih Dasar. Derajat Hadis Mutawatir, kemudian Hadis Sahih, Hadis Hasan dapat dijadikan Hadis-Hadis yang Sah, yang Sahib, menurut pemeriksaan ahlinya. Lihat, saya selalu menurut pemeriksaan diperiksa oleh ahlinya. Dan berjalan sesuai dengan kawaid kawaidul hadithiah kaidah kaidah yang ada dalam ilmu hadis itu hadis sah selain hadis yang sah adalah hadis dayif dengan berbagai macam tingkatannya tidak bisa dijadikan dasar untuk apapun juga di dalam Islam. Uh, apakah ada hadis atau ada dalilnya tentang Isra' dan Mi'raj, Maulid Nabi nusy'ab dan nuzul Al Quran enggak? Makruf kalau gitu enggak Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah peringatan. Apakah hadisnya uh, sahih? Atau daib atau mawkuk bahawa surga berada di bawah telapak kaki. Kalau dengan lapas. Al-jannatu tahta akdamil ummah. Dengan lapas seperti itu. Hadis yang Saya jelaskan ini. Dengan terperinci sekali di kitab saya. Hadis-hadis daib dan mawkuk jilid yang kedua. Belum terbit signature <tis yang> tertetapkan. Tapi itu terperinci. Baik dengan lafaz seperti itu, yang sahih dengan lafaz lain. Yani Seseorang datang bermusyawarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berperang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Ia ya, masih." fazzamha maka tetaplah bersama ibumu. fa innal jannata tahta rijliha karena surga berada di bawah kedua kakinya lafaz sebegini yang makruf di tengah-tengah kaum muslimin al jannatu tahta aqdamil ummahat ini lafaz dhaif kedhaifannya ya Panjang. Lantas yang saya yang saya bacakan tadi, seorang anak datang kepada Rasulullah semasa Islam menemui Rasulullah akan ikut berperang. Karena perang itu dalam Islam ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Berbakti berbuat baik kepada ibu fardhu ain maka Nabi SAW apa orang tua mu masih hidup dia menjawab ibuku masih hidup falzamha mulazamah dengannya tetap bersama ibu um. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. fa'innal <sa> jannah tahta rijleyha Karena surga berada di bawah kedua kaki ibu Yani, berbuat baik kepada ibu Melazimkan seseorang Masuk jannah Jangan dipahami Buat baik walaupun dia enggak solat enggak nah Ia ini mengerjakan Ibadah setelah mengerjakan Ibadah yang Allah perintah Ya solat, ya taqwa Falzama fa Pa'indal jannah tahta Rijlaya. dan lebih lafaznya seperti itu sahih hadisnya ini nah lihat disitu. yang beredar yang tidak sah lafaznya yang tidak boleh kita ucapkan karena itu lafaznya setelah diperiksa bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lafaz yang lain Apa yang dimaksud dengan hadis kudsi Kudsi Kudsi atau kursi dia sebut <laughs> Hadis kudsiun Bukan kursiun Kalau kursi ini Kudsi adalah firman Allah Yang disampaikan oleh Nabi SAW Yang tidak termaktub di dalam al- Quran yang lafaznya disusun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan hadis-hadis seperti larangan isbal dan sejenisnya terkesan disembunyikan? Gak ada yang menyembunyikan, gak tahu, tidak tahu, belum sampai. Tidak ada yang menyembunyikan Orang tidak mau baca Ini sudah diterjemahkan Sejak puluhan tahun yang lalu Lihat kitab Riyadus Salihin Tahu kitab Riyadus Salihin Diterjemahkan kapan? Kalau yang bertanya ini umur 30an Maka dia belum lahir waktu diterjemahkan luang lama diterjemahkan ada di situ tidak belajar saya kira cukup subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wabarakatuh